A 42. fejezet. Mikor pedig János hallotta, hogy élelmet árulnak Egyiptomban, mondta a fiainak: Miért nézitek egymást? Hallottam, hogy gabonát lehet venni Egyiptomban. Menjetek le, és vegyétek meg a szükséges dolgokat, hogy életben maradjunk és ne vesszünk éhen. Lement tehát József tíz testvére, hogy gabonát vegyenek Egyiptomban mint azonban József öccsét, Jákob otthon tartotta, és mondta a testvéreinek, nehogy az uton valami baj érje. És bementek Izrael fiai Egyiptom földjére másokkal együtt, akik vásárolni mentek. Éhinség volt ugyanis Kánaán földjén. És József volt a fejedelem Egyiptom földjén, és az ő tetszése szerint árusították a gabonát a népeknek. És amikor megérkeztek, és földig hajolva hódoltak előtte a testvérei, ő fölismerte őket. De mintha idegenek volnának, keményen beszélt, és kérdezte őket, honnan jöttök. Ők válaszolták, Kánoán földjéről, hogy gabonát vásároljunk. Ő ugyan fölismerte a testvéreit, de azok nem ismerték fel őt. És visszagondolva álmaira, melyeket egykor látott, szólt hozzájuk, kémek vagytok, azért jöttetek, hogy kikémlejétek a föld gyöngepontjait. Ők mondták, nem így van, urunk, hanem azért jöttek szolgáit, hogy élelmet vásároljanak. Minnyájan egy férfi fiai vagyunk. Őszinték vagyunk, és a te szolgáid semmi rosszban nem mesterkednek. Ő válaszolt nekik, másként van ez, eljöttetek kikémlelni a föld védtelen részeit. Erre azok mondták, szolgáid tizenketten vagyunk testvérek, egy férfi fiai Kánaán földjén, a legkisebb atyánkkal van, egy pedig már nem él. Ez az, amit mondtam, Kémek vagytok. Már most próbára teszlek benneteket, a fáraó életére. El nem mentek innen, amíg legkisebb testvéretek ide nem jön. Küldjetek el egyet magatok közül, és hozza előt. Ti pedig bilincsben lesztek, amíg ki nem derül, hogy igaz-e, amit mondtatok, vagy hazugság. Máskülönben a fáraó életére kémek vagytok. Tehát három napra Őrizetbe helyezte őket. A harmadik napon azonban kivezettette őket a börtönből, és így szólt, Tegyétek meg, amiket mondtam, és élni fogtok, mert én félem az Istent. Ha őszinték vagytok, egy testvéretek maradjon fogságban, ti pedig menjetek, vigyétek a gabonát, amit vettetek házaitokba, és a legkisebb testvéreket vezessétek hozzám, hogy igazolódjék a beszédetek, és meg ne halljatok. Megtették, amit mondott, és mondták egymásnak, méltán szenvedjük ezeket, mert vétettünk a testvérünk ellen, látva lelkének szorongatását, amikor kérlelt bennünket, de nem hallgattunk rá. Ezért jött ránk ez a csapás. És Rúben szólt, Vajon nem mondtam nektek, ne védkezzetek a fiú ellen, és nem hallgattatok rám, íme számon kérik a vérét. Nem tudták ugyanis, hogy József érti őket, mert tolmácsal beszélt velük. Kisi elfordult és sírt, majd visszafordulva beszélt hozzájuk. Fogták símeont, és megkötözték a szemük láttára, majd parancsot adott a szolgáknak, hogy töltsék meg a zsákjaikat gabonával, és a pénzt mindegyiknek a kicsi zsákjába tegyék bele az élelem fölé, amit az útra adtak nekik. Azok így is tettek. Ők pedig a szamaraikra rakták a gabonát, és útra keltek. Amikor egyikük kinyitotta a zsákot, hogy a jószágnak a szálláson enni adjon, meglátta a pénzt a zsák szájában és mondta a testvéreinek, visszaadták nekem a pénzt, íme, itt van a zsákban. És csodálkozva, és megrémülve mondták egymásnak, mi lehet ez, amit Isten velünk tett. És megérkeztek atyukhoz, Jákobhoz, Kánaán földjére, és elbeszéltek neki mindent, ami velük történt, mondván, a föld ura, Keményen beszélt hozzánk, és azt gondolta, hogy ki akarjuk kémlelni a tartományt. Kinek válaszoltuk, mi őszinték vagyunk, és semmi álnokságot nem tervezünk. Egy atyától származott tizenkét testvér vagyunk, egy már nem él, a legkisebb pedig atyánkkal van Kánoán földjén. És mondta nekünk az a férfi, a föld ura, Ebből fogom megtudni, hogy őszinték vagytok. Egy testvéreteket hagyjátok nálam, és fogjátok a házaitoknak szükséges élelmet, és menjetek. A legkisebb testvéreteket vezessétek ide hozzám, hogy megtudjam, nem vagytok kémek, és a fogságban lévőt visszakapjátok, és attól fogva szabadon járhattok az országban. Ezeket mondván, amikor kiöntötték a gabonát, Mindegyik megtalálta a zsákok szájában A bekötött pénzt. Balamennyien megrémültek. És mondta nekik atyuk, Jákob, Megfosztottatok gyermekeimtől, József nincs többé, Simeon fogságban van, És elviszitek bennyámint. Rám szakadt mindez a baj. Róben válaszolt neki, Öld meg két fiamat, ha nem hozom neked őt vissza. Add a kezembe, és én visszahozom őt neked. Erre ő így válaszolt, a fiam nem mehet veletek. A testvére meghalt, és ő egyedül maradt meg. Ha valami baj éri az úton, ősz fejemet, a fájdalommal viszitek a sírba.